Якби ж вони знали, що серед них мовчки сидить такий собі маленький упертий албанець, який нарешті побачив мету свого напівзмарнованого 24-річного життя? Мені подобаються дві цитати із Кортесара. Адже вони так влучно характеризують. Цього упертого албанця Метафорами, котрі я б не хотіла розшифровувати Ось вони Я ніколи не приводив тебе до мадам Леоні Щоб вона погадала тобі на руці Скоріше за все тому, що боявся, аби вона прочитала по твоїй руці Яку-небудь правду про мене, оскільки ти завжди була відображенням мене самого, якимось моторошним механізмом повторів і того, що ми називали «любити одне одного». Можливо, я просто стояв перед тобою з жовтою квіткою в руці, і ти тримала два підсвічники з зеленими свічками, а час осипав нас дощем відмов та прощань та квітками на метро. Не встигли ми познайомитись, як життя одразу ж почало копітку працю, аби розлучити нас, розвести в різні боки. Оскільки ти не вміла перекидатися, я одразу зрозумів, якщо я хочу бачити тебе такою, яка ти є, треба спершу заплющити очі. І тоді побачиш щось схоже на жовтенькі зірочки, що плавають у чомусь схожому на оксамитне желе. Потім червону пляму, стрибок до веселощі, що чергуються з молитвою. І нарешті повільно потрапиш в світ маги, де на кожному кроці безлати плутанина, ніби йдеш крізь повутиння Папороті, сплетених павуком, клеє, І раптом потрапляєш коло міро, оточене попелястим полиском дзеркал Вієри де сильви, Світ, де ти рухалась, мов шаховий кінь, який ходить, як лад'я, Яка пішла, як слон. Кортесер написав про одну жінку, як про всіх, і про всіх, як про одну жінку. Мені немає чого більше додати для тих, хто, можливо, чекає на інше відкриття. Якби це був справжній роман. На цьому місці я б надрукувала двадцятим кеглем слова «частина друга». Оскільки це неправильна книга, я дозволю собі робити в ній все, що заманеться. І тому, аби зробити велику рекламну паузу в майже прямому сенсі, варто написати про тих, без кого життя складалося, не таким кольоровим. Одного разу я запропонувала Ларисі Денисенко писати книгу на двох. Річ у ті, що ми багато листувалися в інтернеті. Часом ми вбивали це листування, аби не перевантажувати свої поштові скриньки. За рік такого листування я несподівано зрозуміла, що це був найважливіший рік у моєму житті. І що таке більше ніколи не повториться. І що таке я ніколи не напишу у вигаданому романі. І що саме в цей рік доля показала мені, якими можуть бути друзі, і що тепер вони прийдуть до мене так, як співали музики у моєму амулеті Паскаля. Коли я помиратиму, про що подумаю в останню мить? Якщо, звісно, це не трапиться раптово. Що зарахують до помилок? А що до досягнень? Можливо, те і інші поміняються місцями. І я зрозумію, що все минається, і нічого не має значення, крім друзів – Крім друзів, котрі стоятимуть і дивитимуться на мене в останню мить. Отже, завдяки нашому листуванню виникла така собі книга правди і брехні, навряд чи вона буде дописана, а якщо буде, то таким чином, як я роблю це зараз у вигляді ось такого вікна мережевих сонетів. До речі, нещодавно я з подивом довідалася, що існує мережева література, таке собі листування комп'ютерозалежних придурків, котре потім видається окремою книгою, приблизно так листувалися і ми, Ірен Долориси. Обожнюю, коли на моніторі з'являється жовтий конвертик. Але не тільки тому, що комусь потрібно, або люблю балакати, завантажуючи мережу. Цей божевільний, досі незрозумілий для мене простір своїми дурницями. Швидше через те, що можна мовчати і водночас говорити, Такий спосіб спілкування для мене, як чорні окуляри, без котрих почуваюся незатишно. Відверто кажучи, якщо б у нас носили паранжу, залюбки замоталися б у неї, і хрін би мене побачили чи почули. Конвертик – це можливість говорити мовчки. У мене колись був девіз мудре висловлювання котрогось із давніх філософів про те, що думка, яку промовляєш в голос, одразу стає брехнею. А я не терплю брехні. Фізично починаю хворіти. Навіть шкіра свербить, як від псор'язу. От якби мене запитали, від чого ти можеш Сконати, у першу чергу, я б сказала, від брехні, а вона зараз розлита у повітрі. Вона саме повітря. І тому я пишу, тобто мовчу. Спочатку поясню, чому вражена нашим спілкуванням. Справа в тому, що мене дуже важко витягнути з мушлі. Так було завжди. Для того, щоб я повірила і пішла на якісь нові знайомства, потрібно, ну, не знаю що, ну, можливо, залізні кліщі для розколювання панциру. Але якщо мене починають ними безсермонно колупати, о, тоді два варіанти вміст мушлі зменшиться – і випарується крізь дірочку, або звідти висунеться щось зовсім потворне і так вкусить. То така от у мене змушилина хороба. Треба сходити до психіатра. Але якщо вже комусь пощастило уникнути і того, і іншого, вважає це подвигом. Ось ти такий подвиг і зробила попри те, що тут я зроблю невеличкий екскурс у минуле, приблизно років на два чи півтора. Тоді прочитала в публічних людях про якусь нову переможницю чергової коронації слова, типу «футинути, ножки гнути». Адвокат, модель, красуня, але це мене не так вразило, як похопцем кинута фразочка про те, що це молоде стерво має шиншилову шубу, а ще й оповідання туди причепили, щось про богемне закордонне життя.